Важка вичогана в лікцях, вельветова куртка Пабло просякла вологою парою. Стала ще важчою, йому хотілося вилізти з неї, як з мушлі, що стала тісною осоружною, але руки були зайняті. Він боявся хоч на мить полишити глину, бо вона отямиться, відчує, що втомився чи зневірився. І все треба буде починати з початку, навіть глибше, ніж від самого початку. Ній могутньо поновляться зв'язки, атоми зберуться в свої первісні роги Праматеринські сполуки із неприборканим норовом. Він знав, що полишати її не можна, як розгарячену жінку, котра не вгамувала тобою ж пробуджених пристрастей, бо вона таки помститься тобі, або ж не завжди зненавидить. Чув, як глина перетікає між його пальцями, як гарячковито виходить з неї дикий дурман, та не вірив їй повній покореності. Надто лащиться вона, надто видає себе розмореною безвільною. Але йому докончить треба, щоб вона була ніяка, знищена, безформна. Лише тоді можна нав'язати їй свою волю, подарувати їй нову, досконалішу форму існування, яку оближе вогонь, як корова облизує своє новонароджене теля в теплій стайні під місяцем. Катерина припнула козу до пакула, відпочила, присівши на сокови та вже обігріту ранковим сонцем мураву, де не див сіяну чорними остряками коротячих кочугут, жовтими спалахами з вірубою, єхидно-біло усміхали ще скнаристо перераховував свої шелестливі, як нові червінці листки, самосил, у видалинку медово-молочно кипіла ромашка. Тінь все плодючої літньої щедрості лежала на зеленому чолі планети, що намотувала на себе шовкову пряжу дня, мов шовкопряд. Катерина розвернулася, чи немає кого поблизу, як би був, уже давно відчула, а цей Походжав бусол по мочарях, як бригадир з цибатою кроківкою, що намірює сінокіс. Одначе так розважливо намірює, мов то ділянка його дружини, тещі чи коханки. За лісосмугою вовтузився трактор на буряковому лані, та рухтіла на шляху підвода. У шлейфі куряві іноді проглядалася біла лоша, що бігло за возом. Біля кранички слюза Чураївни взилися горобці, як командировані електрики біля чайної увечері, скубла траву зеленоборда коза, і степ лежа на всі чотири сторони світу, зелений і синій степ, що вигойде на собі цей голосистий, щедрий народ з бойною, і аж химерною уявою про красу, споглядання якої за багато століть зробили його помірковим, розважливим і сентиментальним. Урагани орд перекочували цей народ, як перекочує море могутні валуни. Але він не перетворився на перекоти поле, а запустив своє коріння цю відчайдушну добру землю, аж до гарячих внутрішній планети, родить його поле і сміються його діти, отже на цій землі усе гаразд. На катеринине серце зійшла така чиста просвітленість за одну єдину мить якої можна віддати змолочене скерстолічче, навіть покласти свою неспокійну голову. Дехто й цілісіньке життя відтюгукає, а не знатиме, що людина може бути ось такою. І відчувати себе не результатом зїденого хліба, сала й борщу, а радісно вистрадженим підсумком усього того, що прожили її предки, і заспівом до того, що проживуть і її нащадки. Босами, потрісканими ногами, що враз перестали судомити в колінах, вона відчувала теплу матеріальність своєї літньої землі, якого рали засівала, жала й обшаровувала важкою щербатою сапою, яку місила босими ногами і неоковерними керзаками, яку любила, проклинала знову любила, бо іншого вибору в неї не було. Ніколи гадки не мала, що він може бути, бо не мала в тому потреби, які не зраджувала і тому не знала зради на всеї. З цієї землі вона місила в'язки, заміси, на толоках чи не всіх загреблянських хат. У цій землі викопано могилу для її батька, а вона лячно обминала думку, що помрай сама. Обійшла її здалеку, як все поглинаючу трясовину. З цієї землі ростуть її квіти, і вона сама. Ця земля тримає Богданівку і мільйони їй подібних. Ягодини Київ. Нічого схожого на Київ на землі нема їй бути не може. Вона казала про це Павлові Гитичині. А вони усміхалися і запитували, чи не твердо їй сидіти в м'якому, як літня хмара кріслі. І знову усміхалися. Тримає на собі ріки, дороги та гори. Навіть птахи без неї почуваються безпомічними. А що вже казати про людей? Катріна родилась жінкою, здатною любити. Глибокий той інстинкт перейшов згодом у її свідомість, і тому вона була спроможна любити самовіддано довго і незрадливо, страждати і раювати від свого почуття. Але складалось так, ой, як же полинуло воно складалося. Від самої думки крижаніє душа що всі її пристрасті залишались неужитими, не зазнавши чоловічої дитячої ласки, вона не озлилась, бо в неї була оця земля, яку можна любити до схочу, до знемоги й очманіння. Само згоряючи в борхливі пристрасті, знаходячи нікому непомітні й незрозумілі відтінки,